Vandaag gaan ons een bykie praat oor die mossies. Eendag speel een klompie kinders langs een dam, rustig en soet, en Yahshua was nog klein en sy ouwers was daar naby doenig. Hy wou ook baie graag, net soos al die ander kinderkies, speel en het nader gegaan. Julle weet maar so lekker dit is om dammiekies te bou en allerhande dierkies en vergeerkies met modder of klei te maak. Dit het nie te lang voordat gereen nie, en die grond was nog lekker sag, en die kinderkies kon heerlik in die kleierigheid speel. Ook Yahshua het dammiekies gemaakt, en daarmee saam een paar uit klei. En toe Yahshua nou moes teruggaan na sy ouwers toe, het sy voelkies levende geword, op bevel van sy liefde, en tjirpend weggevlieg. Hierdie voelkies was specifiek mossies. Julle ken moos die mossies, dis baie vrolike ou voelkies, Hulle hou daarvan om in die somer en die lente en die vroege son te speel in die ochende. Hulle eet graag klein wirmpies en is altyd baie dankbaar. Ja, hulle is dankbaar vir elke ou wirmpie of 'n saaikie wat hulle krij waarmee hulle hulle ou honger pensies kan voed. Het jy al ooit een trerige mosie gesien? Ah, ah, nee, jy sal dit nie sommer sien nie. Moses het nie besonder mooi of helder kleren soos sommige ander volkies nie. Nee, in teendeel, Moses is maar bieke falerig. Maar, gaan staan enige bieke stil en kyk na hulle? Met hulle vrolike harkies is hulle altyd bezig om Yahshua te dank en te loof. Net so wil Yahshua dat ons, jy ook, sy liefste ou kinderkies, ook met vrolike en dankbare haarkies homloof. Ja, my liefies, jylle is die kroon van die skepping. Dit beteken dat van alles wat Joshua gemaakt het, jylle die mooiste en die beste is. Denk bykie hoeveel meer dinge die mens kan doen, as een mosie. Die mense kan denk en redeneer, die mense kan handel en regeer, hy kan keeses maak en self besluit neem, Jy, my liefste kleinkie, is baie meer werd as ‘n mosie vir Yahshua, want hy het jou so baie lief. Sal jy ook lief wees vir hom? Sal jy ook soos die mosies, Yahshua met jou jylle harkie loof en prijs? Dit beteken om dankbaar te wees vir alles wat hy vir jou gee. Nou wonder jylle seke wat gee Yahshua alles vir jou, ne? Kom ons denk een bykie. Yahshua het die son gemaakt, so dat jy kan sien wat jy doen en waar jy is, en ook dat jy lekker warm kan kry. Die son hou jou gezond en laat jy ook groei. Die son maak ook jou harkie vrolik en bly. Jawe het ook die maan gemaakt, so dat jy ook in die nacht, as die mosies gaan slaap het, nog jou weg kan vind. Hy het die reen gemaakt en al die waters wat jy sien. Jy het het ook nodig, Ja. Jy het water nodig om te swem of te bad, want onthou, jy moet ook kom van alles waarvan jy vuil geword het. Jy het water nodig om te drink, want jou lyfie wil ook van binnen schoon wees. Ja, jy het water nodig om te leef en te groei. Ja, vir ontzettend baie meer. Sien jy nou, dit is nog net die lig en die water. Kom ons denk een bykie verder. Wat kan jy nog aan denk wat Joshua gemaakt het? Ja, hy het alles gemaakt wat jou oog is in die natuur kan sien. Ja, en jy, my ou liefste kleinkie, het het nodig. Sonder kos en water en licht sal jy nie lang leef nie. Kan jy nou sien hoeveel ook jy, my ou liefste kleinkie, dankbaar moet wees? Sonder jassoa sal jy nie eers gelewe het nie. Sien jy nou hoe lief jassoa jou het? Hy het alles, alles wat jy nodig het om te leef, gemaak. En dit is nog net die dinge wat jy kan sien. Hy het ook dinge gemaak wat jy nie kan sien nie, maar baie nodig het. Ja, jou haarkie het benodigd, heren. Net soos jy asjoas, sin. Jou haarkie wil weet en jou hart wil voel. Ja, jou haarkie wil weet of iemand ook vir jou lief is en jou haarkie wil het graag voel. Yahshua's hart wil ook hee dat jy vir hom moet lief wees en Yahshua wil dit ook voel, net soos jy. Sien, toe hy jou gemaakt het, het hy jou na sy beeld en gelijkenis geskapen. Nou dit beteken dat jy in alles feitlik net soos Yahshua is. Jy kan denk en jy kan dinge doen. Jy kan voel, nie net met jou handjies nie, maar ook met jou hart. Ach, daar is nog soveel meer dinge, maar daar hoort geseld soos een volgende keer meer. se les vir jou, ou kostbare kleintje van Yahshua, is dit. Wees altyd in jou hart dankbaar vir wat jy krij. Dank, Yahweh, en onthou dat jy vir hom baie, baie meer waard is as 'n ou mosiekie. Onthou dat jy Yahshua ook moet dank en dat jy hom moet loof, soos die mosies, wat baie minder het as jy. Dit kan jy alles doen, as jy net vir jasjoel lief is. Jasjoel wil hee, jy moet vir hom lief is, want hy is so baie lief vir jou. Jasjoel, vraag dit van jou. Amen.